Гідроцикл Гідроцикл – швидкісний водний транспортний засіб із двигуном внутрішнього згоряння, призначений для ковзання по водній поверхні. Гідроцикл має довжину 2-3 метри і вантажопідйомність до 300 кг. Він може розвивати швидкість до 150 км на годину. Використовуються гідроцикли для відпочинку, спорту і як рятувальні засоби. Спортивні гідроцикли призначені для їзди стоячі. Керування ними потребує особливих навичок. Для відпочинку і прогулянок призначені менш маневрені, але більш стійкі гідроцикли для їзди сидячі.